Hvala na sramah, wa العمر na namah, Jara l'umru yamzi, wa ra man sirama. Jara l'umru yamzi, wa ra man sirama. Inna alhamdulillah na ahmeduhu, wa nasta'inuhu, wa nasta'gfiru. Wa na'udhu billahi min shurur yafussina, aškalu aila ilaha illallah wa aškalu aina muhammadan abduhu wa rasuluhu wa kala rabbuna fi kitabihi kareem baada udu billahi min shaitanir rajim yaa ayyuhal ladhina amanu taku allah haka tukati wa la tamutunna ima wa antu muslimuni Zahvala pripadallahu tabareke wa ta'ala koga nash gospodar uputina prae puza islay upuche a koga ostavi U zabludi nećemo mu naći nikoga ko će ga na pravi put uputiti svjedočim da nema drugog istinskog Boga osim Allaha subhanahu wa ta'ala i da je Muhammed aleyhi salatu wa salam posljednje lahoposlan sa istinom. Naš gospodar je kazao u svojoj plemenitoj knjizi ovi koji vjerujete bojite sa Vaha istinskom bogobojaznošću i ne umirite nikako drugačiji osim kao muslimani. Uh, prije svega, assalamu alijeku wa rahmetullahi wa barakatuhu. Zahvaljujemo Allahu džel levala koji nas je ponovo sakupio okupio na umbareć mjestu da nastavimo govoriti o njegovim lijepim imenima kojima se on te barek avetala opisao u svojoj implementove knjizi sunetu poslanika sa allahu alijeku i uh, vasalem. Svi znamo iz do sadašnjih predavanja da je jako bitno da učimo i izučavamo i da nastojimo da što više naučimo Allahu i lijepih himena i značenja i stih. Odnosno, Allaho i savršenih osobina koje proizilaze iz svakog imena kojeg mi spomenemo. Međutim, spoznanja tih himena i ti savršenih osobina mora da pruzrokuje u našim srcima nešto što se zove iman koji u svakom tom trenutku kada čovjek sazna i spozna jedno novo ime, njegov iman treba da da se poveća. Ne smije se desiti, znači da njegov iman ostane, odnosno znači da ostane nakao kakav, kakav je bio prije nego što je saznao uh, jedno od novih Allahu i Tebareke imena. Primjer, onih koji najviše i najbolje znaju i koji s najbolje upoznali spoznali gospodara Allaha s.a., ko su, primjer su na meleci. Oni su znači istinskom spoznajom spoznali Laha Tebarek i I kada pogledamo u njihova dijela i njihove postupke vidjet da su opisani Kur'anu da se Allahu Subhanahu Vata'ala pokoravaju i da mu nepokornost znači ni u slučaju ne čini. Uvijek su pokorni Allahu Subhanahu Vata'ala. Tako da u vadisima poslanika sallallahu alihi wa sallam je došlo da na nebesima, na nebu nema perlja a da na melek, ili na kijamu, ili na ruku, ili na seždi, Allaha tebā reka ve ta'la veliča. Razumijete, to su znači plodovi spoznaje, Allaha tebā reka ve ta'la. Kada čovjeku spozna, znači istinskom spoznajem i upoznan svoga stvoritelja, onda će ga i obožavati istinskim obožavanjem. Nećeš biti isti u namazu pored nekoga koji nije spoznao Allaha subhanahu wa ta'la. Iz običaja, iz tradicije naslijedio od oca, dede, pradede nešto, i to izvršava. Treba da ljudješ po seba, sa ovom spoznajom znači sa ovom odlikom kada supoznao svoje gospodara da mu se pokoravaš na način koji je on, subhanu wa ta'ala, zadovoljan. Večerašnje ime koje smo odabrali, koje ćemo pojasniti ko bude uz Allaho, subhanu wa ta'ala, pomoć je ime koje nećete naći na našim ulevama, znači na ovim prostorima, zbog toga ili iz razloga što smo kazali na uvodnim predavanjima, da rivajet po kojem su sakukljena ova imena, jer rivajet od Velida i muslima. I to je najpoznatiji rivajet koji se proširio, znači, među ljudima kojih bilježi Man Tirmizi. Međutim, već raz koje ćemo navesti ne nalazi se u tom rivajetu. I tako da, da nećemo znači biti mogućnost da nađemo ovo ime znači naše literature a ovo ime večerašnje znači El-Mubin El-Mubin znači Allah te bareke ve تعالی ime vidite što znači jako je bitno da uh, shvatimo i razumijemo jezičko značenje kako bi onda mogli shvatiti uh, kada se odasne lah te bareke te bareke ve تعالی upokušaj da se prevede znači jednom riječju ovo veliko Allaho subhanahu wa ta'ala ime, može se kazati jasni. Znači, ili očiti, u kojoj nema nikakve sumnje. I vidjet ćemo, znači, isto u jeziku, kako su uh, kazali, da ima značaj Moba yin, onaj koji otkriva istinu. Bei u arabskom znači nešto što je očito, nešto što je jasno, nešto što je vidljivo, znači svi mogu da primijete i da vide. Zatim ima bajin u arapskom jeziku značenje koji je udaljen, znači nešto što je udaljeno. Zatim ima mute ba različit i suprotan. I sva ova značenja iz jezika će nam pomoći prilikom opisa Allah te Tebare Kvetala, odnosno razumijevanja ovoga njegov velikog imena el mubi Tako da u Kur'anu se spominje samo na jedno mjesto o velikoj ime. I prošli put svoj citirali Kur'anski ajet u kojem smo naveli ime koje smo prošli put spominjali je El Haq. Tako da Allah Jelašanu kaže suri Nur u 25. ajetu Jevme izinju afihimullahu dinehumul haq wa ja'lemune enna Allahe huvel haqul mubin I ovaj ajet prošli put ujaši tog dana, na velikom danu, na sudnjem danu Allah, dželšan, kada ih sakupi, takve će kazniti. Obraća se znači onima koji su bili nevjernici. Takve će kazniti I svi oni koji tada budu kaženi, kada dođu pred Allaha subhanahu wa ta'ala, znači istinskom spoznajom. La ja'lemun Znači, znači, ono pravo će postati očividno, očigledno ispred njih da je nešto istina. A u stvari ovdje šta je istina koju ću jednom u tom trenutku jeste da je Allah djelešanuhu el haq. Prava istina en mubiin. I oči ta istina. To će je saznati svi koji su sumnjali, koji nisu vjerovali, koji su poricali, koji su glave okretali kada su bili pozivani na ovaj pravi, na ovaj pravi put. I kažemo da se spomnije samo znači na jednom mjestu. Tako je da učenjaci iz ovih jezičkih značenja i onog prava koje Allahu Subhanahu wa ta'ala pripada, kažu, el-mubi'in je onaj koji je tahad, jedan jedini gospodar, koji je zaslužan da bude obožavan, pogledajte sad ono, i koji je daleko udaljen od svojih stvorenja, jer smo u jeziku, u jeziku da ima znači ba-in, značenje udaljenosti, daleko stvorenja, uopšte nije znači ustvorenja, nije sa stvorenjima u smislu njegovog uzvišenog tebara kevetala bića ali je on uz stvorenja i sa stvorenjima svojim znanjem, svojom moćim znači spoznajo, da mu ništa toga ne promičuje njihovih postupaka kako smo reči pojasni u imenima al-'alim, al-basir, al-khabir b-a-in, b-a-in ba zatim Ibn-đarir Rahimahullah kada je pokušao da pojasni o veliko ime Allaha Subhanahu Wa Ta'ala iz riječi وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينَ I tada će na sudjem danu svi znati i na vjernici munafici licemiri da je Allah Đelešanu prava istina الْحَقُ الْمُبِينَ i očita, očita istina kaže toga dana će znati i postaće im sasvim jasno da je Allah te barek ve ta'ala istina koji je pojasnio suštu, istinu i sve činjenice pogledajte kako predsjedno pojašnjeno zatim kaže i njegovo obećanje odnosno pojasnio je svoje obećanje da će se ispuniti a obećanje kojim je prijetio i što je znači kazao u svojoj knjizi i na jeziku poslanika sa Allahu alijih i veseleme jeste da biti proživljeni da ćete biti vraćeni pred Allaha a nakon toga ćete biti ili nagrađeni ili kažnjeni. Znači da je njegovo obećanje isto tako istina. Zatim kaže, tog dana će mu naficima postati jasno i očito sve ono u što su sumnjali. Vi znate kakvi su nafici? U opisu, znači, Kur'ana, u opisu, znači, poslanikov, s.a. vjerodostvenih hadisa, da imaju šek, imaju sumnju. Kada su s vijenicima, ponašaju se kao vijenice, u stvari u srcima njihovi, nutrina njihova nije povjerovana. Maštinjom iskazuju da su zvijenike, da su s vijenicima, da vjeruju, ali srce je glavno, srce je bitno. Znači da ono povjeruje, da ono čvrsto vjeruje, a kada je ono znači ispravno, kada je ono znači u redu, tada jezik biva isto tako u redu, jer prič, što je vašem, što je u voli, sa čim je zadovoljan, a to se potvrđuju njegovi organi, odnosno njegovi, a, njegovi dijelovi tijela. I kada vidi, znači da čovjek od udara, od Kur'ana i sunneta, da ne pridržava se Kur'ana i sunneta, a poslovno onih, o, o, one osobine koje je poslani sallahu alihi wa sallamene ukazao kada obeća, ne ispuni, kada mu se povjeri, pro nevjeri i slične osobine. Znači, to su jedne od osobina koje se nalaze pri, pri munaficima, lice, medala Đadašanom, sačuva, sačuva svega toga. I on je, znači, ovo pojasnio, definiso iz znači, shvatanja, razumivanja jezičkog, to je zuhur, nešto što je očito, nešto što je jasno i vidljivo. Znači, tako da će svima njima na sudnjem danu biti i očito i jasno, da je Allah istina, da su njegove riječi istina, da da je njegov govor istina, da su njegove naredbe istina i zabrane, a isto tako kazna, kazna i nagrada toga dana. Šta će drugo poželjeti osim da se vrate da bi radili dobro, dobro djelom? Tako će svaki neko izgubi kada pogleda da je to sve istina, kada sazna gdje je, ko je, šta je, poželit da se vrati. Međutim, ta da poradka nije će biti. Danas smo tu, danas smo na ovom dunjalku prolazno, da se trudimo, da naučimo i spoznamo naše gospodara Tebareke ve Ta'ala, a zatim, da radimo ponome po što smo čuli i saznali. Ezrađaji, rahimahullah, kaže Allah Tebareke ve Ta'ala je el-mubīn, onaj koji je pojasnio i jasnim učinio pravi put svojim robovima. Pogledajte definicije. Onaj koji je pojasnio, a to je svizunog jezičkog značenja, koji je pojasnio i jasnim učinio pravi put svojim svojim robovima. Ukazao je na dijela koja ako budu radili, bi će nagrađeni. Ukazao je, pojasno je, jasnim učinio ta dijela. To želi da kaže. Jasna su ta dijela. Znači, koji bude radio, ko bude izvršavao, bi će nagrađen po tim dijelima. Zatim kaže, ukazao je i jasnim učinio dijela. Ako je budu ljudi radili, i izvršavali, bit će, kaže, na osnovu, na osnovu tih dijela. Zatim kaže, on je elmubin. koji mu ukazuje na njihova dijela, u kojem smislu, kaže, ukazuje kroz njihova dijela na znakove koji upućuju na hajr i dobročinstvo i pokornost. On učenjaci, ja ovdje je primjer za njegov govor, Kada čovjek dođe negdje i čuje hadis poslanika sallallahu alihi wa sallam. Allah da je, znači nadahnu, da dođe čuje to dijelo, taj postupak, da vidi. Međutim, u istomu trenutku Allah Čelešanu homu u tom postupku, u tom dijelu, u tim riječima, osvjetljava put, čini put jasnim, poruku jasnom. Ako je bude prihvatio i bude radio po njoj, uspjeće. Ako je ostavi glavu okreni, da stradaće. Što znači, kada god čuješ Kur'anski ajet, kada god čuješ hadis poslanika sa Allahu aljih veselem, ili govor nekog od Selefa, velikih učenjaka, i ne vidiš nur u tom govoru, glavu okreniš, zapostaviš Habibi, nisi prihvatio ono što ti Allah te barek je tala A Allah je znači El Mubin, jasni i očiti. Njegov govor je jasan i očit, njegovi su znakovi očiti, sve što ukazuje njega je očito i jasno. I ovo znači kada se govori, kada se pojašava to je iz Allaho je te barek i prema robojima, jer im želi hajr, pa te pošalje, jer je uspjeri na mjesto gdje ćeš čuti, neko će ti nešto dati, pročitati i sl. Ali do tebe, Habibi, da ćeš što prihoditi. I ćeš glavu, glavu krijetiti. Zato što Olađe do Šan kaže Menihtedafe innema jehtedi ili nefsi Ko bude pravim putem kreno, Ko se usmjeri, ko prihvati din To je dobro po njega Nije znači za nekog trećeg To je za tebe Habibi Ova huda uputa koju vidiš, koju primjećeš od tih znakova Kada ti neko plasira, servira, pozove, dozove Da ti neko nešto Ako je prihvatiš To će biti dobro za tebe Ole fe innema je didlo alija, a ona koji glavu okreni, to će samo štetiti njemu. nikom drugo. Nači sam se bi šteti, ako glavu okreni, keda čuje taj huda, kada čuje uputu, kada učuje poziv, a on da zoveje se i ne radi po tome. Zatim kažlađlo šanohu hvora tezilo azira to vira uhra. svaki grešnik koji bude činio prestupe, neće znači šteti drugima, drugim man če uze tuđje grehe na se veče svoje base nekog trećje dosta je za njega i za te svoje postupke on će odgovarati ja, onako na mu'adzibina hatta nab'ad rasula. Yalla šana potvrđuje u ukrajinskom mediju. I mi nikada ni zbog kažnjavali ni jedan narod. Niti bilo koga svodkinismo poslali poslanike. Šta hoće da kaže da pojasni? Hoće da kaže da nikada nikoga nije kaznio iz dne pravde nego kada su to zaslužili. A zaslužili su onoga momenta, kada im je slovo poslanike sa uputom jasnom pozivali, dozivali, pojašnjavali, objašnjavali, uputa jasna. El Mubin, znači koji jasani jasan i očit, jasne znakove, jasne ajete, u koje nema nikakve sumnje. I te ajete kada su dolazili poslanici, i kada i pozivali, oni su glave okretali. Tek nakon toga, kada su negirali, kad su glavu okrenuli, Allah je rešano šalje, šalje svoju kaznu i zato je o, jako opasan za svaki narod, svaki grad, mjesto i područje kada him dođu ljudi koji su na vjeri Allah te bareke vetala suneto poslanika sallallahu alayhi ve sellem kada pozovu taj narod u skupinu to mjesto, tu držao bilo koji prostor i oni glave okrenu, protjeraju, negiraju, neće da prihvate, bojati se za to mjesto da Allah da što ne spusti svoju kazu Jer Allah Đaršan kada šalje poslanike, virovijesnike, a ko su nasljednici virovijesnika, učeni, odučeni su oni koji su čloni daje, znači svi oni koji imaju znanja, koji pozivaju, rade po tome, kada pozovu nekoga, oni u tom trenutku uspostavljaju argumente šarijalske na takvima. Ti kad glavu okrenemo, nakon toga Allah Đaršan može da ih kazni. A kada hikazni nemate obe. Nisu oni slučajno bili tu u toj skupni, pa će dala proživjeti sve njih. Po nijetima pa će među njima biti dobri. Oni koji su takvi, oni će biti dobri i na hiraca mogu nati svom nijetu, svom radu, što su radni. Ali govorimo o skupni koja je odbila, a kaže nakon što je saznala. Ne možeš poslega reći, Allah, drago, prosti mu, nije znao. On je znao kada je glavu okrenuo i kada nije prihvatio ono što su došli ljudne u ponude od upute i jasni znakova Allahovi tabareke, tabareke wa ta'ala. Zatim iz ovoga se isto tako razumije govor poslanika sallahu alihi wa sallam el halal u halal je jasan wal haram u bayjin tako je haram jasan Nema znači neke sumnje tako je jasno Od koga je jasno? Od koga je došla ta jasnoća? Zbog čega je jasno? Zato što je Elimubin. Ona je jasniji i očitiji. Spustio, spustio je halal koji je jasan, a isto tako je spustio svoj zabranu. Haram koji je jasan. Pogledajte, od jasnog dolaze svi ti postupci, sva djela koja budeš radi, koji se budeš kone, toliko su jasna, Ali su ljudi ti koji naginju ili na jednu stranu ili na drugu. Iako u, u suštini zna da je haram, ali on taj haram onaj, e, želi, jer mu duša je skonat zlu hoće ona, znači, da da uživa, da slijedi strasti i slično Al-Hatabi, rahimahullah, je kazao Al-Mubi'in u značenju onaj čije vahdanijet jasan Allahu Akbar hoće da kaže Al-Mubi'in, Allah tebā reka ve ta'ala, su so pisao tim velikim imenom ukazuje da je njegova jednoća jasna Nema sumnje. I nema sudruga. I on nema sudruga. Znači toliko je to jasno. Toliko je to očito. Da je Allah jedan koji je zaslužan bude obožavan i niko drugi pored njega i da nema sudruga u vlasti niti bilo čemu. Toliko je znači jasno. Zato učenjanci kažu tragovi koji vidiš u pustinji ukazuju i upućuju da je neko već prošao tom stazom. Ovdje, znači, su riječi Al-Hatabija, rahimahullah, da i njegov vahda nije tako jasan. Poput čovjeka, kada dođe do pustinje, pogleda da su, znači, tragović tu ostali, što ukazuje da je bio prolaznik, bio neko prije njega, prošao tu. Kaže, nebesa i zemlja ukazuju i upućuju, jer su i nebo i zemlja, od znakova tebareke o rekao, sunce sunuce, mjesec, sve što vidimo. Sve to znakova, što ukazuje i upućuje na sve Višnijeg, jednog, jedinog, koji je jasan i očit. I najmoćniji, moćni, snažni, sve to ukazuje na njega. Popu znači ovo na dunjanuku, kada vidiš te tragove, a, da je neko već prošao tim putem. Kada se god okrene, znači, toliko je to jasno, što kažu učenjanci, da nije znači potrebno čovjeku da sjedni, da duma, da promiješa, da li ima stvoritelj ili nije ima stvoritelj. Pametno mi je, znači, jasno od svega pogleda nebesa, pogleda zemlju, ono što je na zemlji, razumijete, od svega što je Allah što stvorio, sve to ukazuje na njega, da je on stvoritelj, to je taj vahdanijet uh, na koji ukazuje i na koji upućuje, znači, uh, ovo što je Allah te barek je letala stvorio. Da je on jedini zaslužen, da bude obožavan, da je on jedan jedini, svevišnji, uzvišeni, sveznajući, kojem znači niko nije ravan a u isto vrijeme znači očiti, jasno, jer sve ukazuje, sve upuće na njega Allaha tebareke, tebareke vata'ala. Zato još jedan drugi primjer navode i kaže da li je potrebno danu da dokaže da je dan? <laughs> Razumjeti znači tako? Allah veća istina, jasnija istina od sunca na nebu kada nema jednog oblačka za onoga koja ima i razuma. Znači, toliko je jasna istina. Kao što danas, kada pogledaš sunce, nema ni jednog oblađenja, da li sumnjaš uviđenje toga? Ne sumnjaš, ahim. Allah je jasnija istina od toga što ti vidiš. Međutim, kada promisliš, a ne trebaš da promisliš, da, vidiš, da pogledaš, da ukazuje na neku moć, na silu onoga koji je savršeno to stvorio i podario, znači, ljudima razum, da na osnovu razuma dolaze do i velikih zakičaka. Do i velikih zakičaka. Al Huleymi, rahimahullah, kada je pojašnjavao velika Allah, o tebareke, o tebareke, ime kazao je, El Mubin je onaj čiji su propisi jasni. Znači El Mubin jasni, objavljaju jasnije propise. Čiji su propisi jasni tako da ti nemaš li ime kada kažeš ovo ovaj je Allaho propiske, može se što naći. To je jasno i precizno, osim za onoga čije je srce bolesno, takav traži znači neku olahšicu ili nešto da izbjegne ono što je jasno došlo od Allaha Tebare Kevetala. Zatim kaže njegov rububijet, gospodarstvo Allaha Tebare Kevetala i tako jasno i očito. Pa kaže, rečeno je, El Mubini je onaj koji je stvorenjima objavio i dostavio ono što im je potrebno. A šta je dostaje? Šta je objavio? Objavio Kur'an koji je uputan za čovječanstvo. Kur'an koji u kojem se nalazi sve ono što je potrebno i što za čime imaju potrebu znači ljudi i živa biće na ovom svijetu. Ali ćemo to navesti nako kada budem govorio podajima spoznaje ovog velikog imena. Tako da vidimo znači da su plodovi spoznaje ovog velikog te bareke keletara imena da je lagov uhijet wahdaniyet rububiyet Allaho je jedno gospodarstvo tako jasno i tako očito da se primjećuje znači na svakom đegoda se okrenemo đegoda pogodamo sve ukazuje na njega Allaha te bareke taala koji je jedan u svojoj vlasti u svom biću jedini zaslužan takav da bude obožavan da se njemu samo i badet čini zatim Allah subhanahu wa ta'ala je El Mubin koji je pojasnio stvorjenjima pravi put Nači El Mubin kazali smo da može biti prijevod značenja jasni i očiti nači jasni koji je pojasnio tako jasno i očito ovaj pravi put koji se razlukio zabude tako da je huda, uputast jasna, a isto tako da lalet za huda jasna. Znači, onaj koji želi da krene ili jednim putem ili drugim, tako može da proceni da vidi. Jer kaže, poslanik, ja vas ostavljam na tako jasnom putu. To je ta huda i uputa za kojom je došao poslanik sallahu alaihi wa sallame. I net, znači, čija je noć poput dana ili je dan poput noć, tako jasno, u sred bijela dana, kada znači ne sumnjaš u viđenje ničega isto tako ta uputa u toku dana je istaka u toku noći kad je najmračna noć tako jasno i kad neće sa tog puta skrenuti osim halik osim neke propašte tako jasno znači i ovaj e, primjer da je Allah dželel el mobin jasni i očiti da je svoje ajete i svoje propise spustio i objavio čini i tako jasnim tako jasnim I ne samo to, Allah je usadio u srcima ljudi, u dušama ljudi, šta? Usadio je fitru. Nešto što ima sklonosti prema, odnosno prema vjeri, prema tevhidu, prema vjerovanju u Allaha subhanahu wa ta'ala. To je učinio u srcima svih stvorenja. Tako da vidimo izladisa poslanika sallahu alihi ve salame, da se dijete rađa u čistoj vjeri. Pa su roditelji koji će ga učiniti da bude kršćanin ili jidov ili altro pokonik. Naći rote se sebe što će djete da skreni, da zaluta Nakon što je u srcu kada je stvoren i kada je došao na ovaj svijet bio znači u islamu, dini vjeri. Kao što je drugi prije poslanika sallallahu alajhi ve selleme od asogovora Allah dželašan inni halaqtu ibade Zaista sam ja znači stvorio svoje robove pravovjernijim, učinio ih, znači, na pravoj vjeri ili u pravoj vjeri, u dinu ili islamu, znači Allah Jelšan stvara robove u pokornosti njemu. Međutim, u nastavku hadisa koji bilježi muslim, stoji da su šeitani ti koji su im dolazili nakon toga, pa su izavili od pravog puta. Znači, Allah Jelšan, želite hajr, želite dobro, stvarate na dunjaluku, Nako kako on hoće, sa čim je zadovoljan, ali su šeitani tvoji otvoreni neprijatelji. Znači šeitan i džinni i oni koji zavode i odvode ljude od pravog kuta, oni su tvoji otvoreni neprijatelji. I oni došaptavaju i ne želi šeitan ih bliz neke lahove proklesne, bude sam u Džehendamu, nego želi ima mnogo sjedbenika kako će biti skupa s njim. Tako da odvode i zavode prave ljude, odnosno prave vjernike, na kraju vidimo da će biti većina nadvijalnikovih koji nisu vjernici. Nacišejte znači u tome i da uspije. U uspije znači da će mnoge zavesti odpravok puta. Al Mlađana kaže: "Fa akim wajhaka lid hanifa." I ti svoje lice upravi prema pravoj vjeri islamu. Al-Lađana ređuje pa kaže: "Fitratullahi lati fatara an-nas 'aleha." To je Allahova vjera. Nacišej fitra u rođenoj znači ono dođe us čovjeka. Znači malađe rešano stvara ljudi. To je ta vera koju Allah šanuje da okreneš srce prema njoj da budeš ustrajan, da se pridržavaš te vjere je ista ona vjera na kojoj te je Allah, i na te Allah stvorio kada si došao na ovaj svijet. I u nastavku kaže la ta bdirali i nema izbene walaho vjeri. Walaho stvara njegov odredbi to je tako kako Allah šan odredi. Pa kaže laiki dinul qayyim. Ito je prava vjera. Islam je prava vjera. Nema druge vjere. To je prava vjera. Koju traži Jalala Đelešanu od nas da se držimo i pridržavamo. Pa kaže ja Ali većina ljudi to ne zna. Većina ljudi to ne zna. I glavo toga, glavo toga opriče. Nakon što Jalala Đelešanu objavio i pojasnio svoje jasni ajte i svoj jasan put. Učinio tako jasnim. I došli su šeitan i zaveli ljude. Allah će da šanuje svoje neizmijene milosti, opet ne želi čovječanstvo da luta u zabudi, nego želi da ga obožavaju, da mu robuju, da njemu samoj i Pa i svoje neizmijene milosti, dobrote je prema svima njima, šalje virovjesnike, šalje poslanike, da opominju, da pozivaju ka Allahu Subhanahu, Subhanahu wa ta'ala. Allah će da šanuju kaže u suri Ibrahim, Vama arsalna mir rasulin, <gledan> illa bili sanin, <gledan> kao mihi li ubejjine lehu. I to pogledajte ovdje Ibreta, kaže Allah Ćelešanuhu mi nismo poslali ni jednog poslanika, nekom od naroda da nije bio od njih i da nije pričao, da nije pričao njihovim jezikom. Njihovim jezikom. Da pojasi njihovim, znači jezikom ono što Allah Ćelešanuhu traži, traži od njih. Zatim kaže, فَيُدِيُّ اللّٰهُ مَيْيَشَاءُ وَيَهْدِي مَيْيَشَاءُ Allah na stran putici ostavlja koga hoće A koga hoće, on upući svoje neizmjene milosti. A on je snažni, moćni i mudri. Snažan i moćan da uči koga hoće da uputi. Snažan i moćan da onaj počesti, počesti uputom nekoga, nekoga da u zabludi. A s druge strane, znači, mudri u svemu tome. Znači, nije neko vijednik i nevijednik to što je Allah Đelšanov Tijana uzabila da se poigrava. Nego i svoje apsolutne mudrosti. Vrhunca svake mudrosti je učinio znači, jednu kategoriju i drugu. A šta kažu mu Fesiri ovdje? Znači Allah Đelšanu je ovdje pojasnio, šalje virovijesnike, poslanike narodu od njih da ih ukaže i upozori njihovim jezikom kojim su govorili. Znači svoje neizmjene dobroti. Htio je da narod u kojem se pojavi poslanik ili kojem dođe poslanik da shvati to, da razumije. I ovdje svaki onaj koji poziva i pojašuje, drugi treba da uzme pouku, Da ti je cilj kada dostavljaš, ne da uspostavljaš argument i dokaz za nekim, nego da ti bude cilj da ga uputiš. Znači svojim govorom, svojim postupcivom, svidljim, jer Allah je da, lehu, da im čisto jasno pojasni. Zato je Allah je il-mubin, od njega dolazi istina koja je jasna i oni koji hoće da rade po ovo istin, da pozivaju druge, moraju znači tako jasno pojašnjavati drugima iz velike želje, kao što je poslani sasvim imao veliku želju, evo čeras je onaj, Hafiz učio taj Kur'anski, aj, Harisu nalekum, to je rovijesnik koji je došao Arapima i ne Arapima svima, kojim tiješko pada, na što ilaze, znači od svega što trpe, ali u isto vrijeme, Harisu nalekum, želi Znači, da što prije pravim pute pođete, to je bio cilj poslanika sallahu alihi wasallam. To je bil mu'minin, raufun, rahim i pravim vjernicom je blag i miloste. Znači, trebaš budeš takav i ovdje u ovom Kur'anskom ajtu jeste da je bio cilj virovjesnika da pojasni na najljepši način ono što Allah dž.šanu tražio tih naroda i znači, tih mjesta u kojima su bili poja uh, poslani. S druge strane, Kada su došli ti poslanici i pojasni na tako lijep način oči tu istinu koja je došla od do Allaha Đelešanu, ljudi su okrenili jedni glavnih i su povjerovali. Što kažemo u Fesiri, da je Allaha Đelešanu počastio hidajetom onoga koji zaslužuje zaslužio među njima. A počastio, znači, dalaletom, zabudom onoga koji je zaslužio među njima. Znajući kakvi su. Znajući kakvi su. Koji od njih zaslužio istinu ko žudi za istinom, trega za istinom, ko želi istinu, Allah mu je omili. I nadahne ga za tu istinu. A onaj koji ne želi glavu okreći, kiburi se, oholi se. Nad kim se oholiš, takav je zaslužio delalete da maha džošan, pa ga je učinio znači doni koji su koji su na stranputice. Zati maha džošan kaže u suri Al-Hadid: "Laqadarsalna rusulana bilbayyinati, nazzalna ma'humul kitaba wal mizana liyakuman nase bilqist." opet ukazuje da je vjerovijesnike slovo i da je slovo znači vjerovijesnike i poslanike bil beginat, s jasnim dokazima. Znači, a vi kada dođeš da kažeš nešto, ne moja da dođeš, nisi spreman. Možda pozoveš oca, majku, brata, sestru, familiju, rodbinu i odeš tamo lupaš nešto, ništa nema nikakvo redosljeda. Moraš imati beginat, jasne dokaze, jasne znači ciljeve, šta želiš od njih? da znaš šta želiš dostaviti. Ne znaš kaj, Allah što kaže klanjaj, prije nego što je rekao klanjaj, puno drugih stvari je ukazao da se upozna stvorenje s gospodarom stvorenja a nakon toga kad stvorenje upozna gospodara stvorenja, onda mu kaže obožavaj me, klanjaj me, badet me, čini i ostale stvari koje su došle u tome. Znači da znaš kako ćeš pozvati i koji su to, znači, bejkinad, koji su jasniji znakove, odnosno jasniji dokazi koje ti želiš da posliraš to u određenoj skupini. Vjerovijesnici su imali jasne znakove sa kojima su došle da lahate bara i kevetala da pozovu, pozovu svoj narod. Znači, pored tih jasnih znakova, Allah Đelšanu je pored toga spuštao svoje knjige od mizan i pravdu među njim i kome nas je bilo kristi, kako bi ljudi po toj pravdi postupali. Znači, Habibija, kad ti dođe Kur'an i uput od Allaha Đelšanu, ne može samo reći ovo je samo za namaza da klanja mi to, nego da radiš po njemu, da ti on bude sudija, da znaš da je to pravda, ona je najveća pravda, druge pravde nema. Ako želiš nekom da se obratiš za nešto, onda se obrati Kur'anu, znači govor o Allaha te Kele Tava i Sunnetu poslanika sallahu aljihi wa sallam. I ovo el beji što je došlo. Da su to jasni znakovi Allaha Đelašanu, to su bile među, između ostalog i muđize koje su bile davane vjerovijesnicima, vjerovijesnicima, poslanicima koji su došli sa tim. Međutim, s druge strane su bili čvrsti argumenti. Kada hoćeš da ukažeš, da pojasniš nešto, moraš imati argument, Ja argument kojim dokazuješ to što ti tvrdiš i potvrđuješ. Zatim Allah Đelešanu kaže wa i mi ćemo pružati. Znači ovdje je došlo da će biti kroz istoriju, kroz čevječanstvo do sunnijih dana, da će dolaziti od Allaha Đelešanu u znakovi i u prostranstva nebesa, a isto tako u krajima zemanja i gore i dole će biti znakovi koje Allah Jelešanu želi da ukaže u Fijam Fusihim i u njima samima, u čovjeku. Kako u čovjeku? A Bibi, danas kada počneš gledati kako juda analiziraju znači biće, insana, pa vidi znači čega je, šta je s vanjske strane, šta je iznutra, će li je ovdje. Ibrete se. Ibrete se ono onome svevišnjem gospodaru Tebarekeva te Allah koji je to biće stvorio. Danas nauka postoji koja izučava čovjeka. Nauka čitava koja izučava alah dželal kaže da će pružati znakove gdje i u nebesima i u vama samima i da danas sud nešto novo otkrivaj pa nas to su znakovi za razumu obdarjeni a šta je citati znako alah dželal kaže hatta yatabayyene je lehum ennehul hak sadokim ne postane jasno ne da se bretiš a su neki znak ne da ti bude jasno da je on allah el istina Gayotajstvrteljko je on taj koji je stvorio i učinio takvim. Zatim kaže: "Evala miyek fi rabbike anahu ala kulli shay'in Zar nije do vašeg gospodara, gospodaru što je on za svake stvari šehid? svedoči svaku stvar. Gdje je na svakom stvari, znači ništa mu ne promiče njegov univerzalnom uh, nadzoru. Zatim treći plod da je Allah je lašano opisao svoga poslanika ovim imenom mubin facil znači, Allah koji el-mubin šali poslanika koji je mubin Allah dželešano kaže evalam yetafakkeru ma bisahibihi min dženna Zalonine razmišljaju ne promisle malo njihov drug koji poziva nije lud jeste poslanik sallallahu alejhi ve sellem zatim kaže in huwa illa nadzirun mubin oni drugo nije osim opominjač jasni Jasni od koji je dala Hadželašanu koji došao sa jasnom opomenom koji je opomine a našla poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada se do kada dođe nazir znači, mubin ova opomena opominja što pomini na razbogdalu vatru i prijeti svakom onami ko odbije i glavu otkraje od poslanika sallallahu alejhi ve sellem i uputje njegove to je našle poslanik sallallahu alejhi ve sellem opominja Znači, ako okneš glavu, ne prihvatiš ovu sa čim sam došao, prijetim ti oni što ti Allah Đerašanu kaže, a to je vatra, džehennem, vječno mjesto i boravak svakom oholniku koji glavu okrene, svakom nevjerniku koji ne želi da prihvati din sa kojim je došao poslanih, sallallahu alayhi wa sallam. inni ene naziru mubin kaže Allah, i reci, zaista sam ja ponovo nazir pominjać koji el-Mubin, taj pominjać koji jasno opominje, dolazi s jasnim znakovima ajetima koji ukazuju na gospodara te bareke ve taala i na njegovu žestoku prijetnju koju on prijeti svakom onome koji glavu koji glavu okrene. Zatim sljedeći gloss poznaje imena el-Mubin da je Allah dželbešan onu nazvao svoju knjigu Kur'an el-Mubin. Jasni koji šalje jasnog poslanika sallahu alaihi wasallame sa jasnou knjigom. Kaže Allah je da šanuhu, qad jaakum min Allahi nurum wa kitabum mubin. Od Allaha vam jasna knjiga, knjiga koja je jasna, kitabu mubin, u koju neva znači nikakve sumje, koja je očita jasna. Zatim kaže, jahdi bihi Allahu mani teba'a ridvanahu subura as-salamu. I Allah tom knjigom upućuje svakoga onoga ko želi da zadobi Allahovo zadovoljstvo. Upući Allah knjigom. Kako ćeš biti upućen ako ne znaš ono što je u knjizi? Kako ćeš biti na pravom putu? Danas ima puno svijeta, tvrdi, ja sam vjernik. Ali u stvari od udara, od ove prave vjere. I onoga što on traže od ono njega. To je da se vlada i da bude nakakav kakav Kur'an zahtije od njega da bude. To je prava uputa. To je zadovoljstvo odasu to su postupci koji izazivaju Allaho te bareke, i ta zadovoljstvo, bude zadovoljen sama. Da mi tragamo za onim stvarima, onim djelima, odgovora, postupaka koji znači za koje Allah dželal ukazao da su dobre stvari za kojima je on subhanahu wa taala zadovoljan. Zato nakon toga kaže: "I ohrijuhum minadhulumati ilannuri bi iznihi ve jehdihim ila siratin mustaqim." I on tom knjigom, Allah dželašanuhu, svojom voljom, izvodi svijet generacije čevječanstva iz tmina zablude na pravi put, odnosno na svjetlo upute. Odatle iz tmina, Allah dželašanuhu izvodi ljude na svjetlo upute i on je taj koji upućuje na pravi put. Ne postoji drugi. Allah dželašanuhu svojom voljom, svojom odredbom ukazuje i na pravi put koga on subhanahu subhanahu wa ta'ala, hoće. Zato vidimo, draga braćo, znači, kako je Kur'an opisan, da je Kitab-u Mubin, da je knjiga koja je jasna, koja je očita, vidimo da Allah Đelešanu u Kur'anu spominje od samog nastanka svijeta, od početka stvaranja do onog kraja, kada će sve ovo u propast. kada će sve biti uništeno od strane Allaha subhanahu wa ta'ala. Ukazuje, znači, od samog početka, kako je to sve nastalo, kako je stvoreno. Šta će se dešavati, u svojoj knjizi pojašnjava, nakon toga, kako će okončati, kako će ovaj svijet nestati, i ne samo to, nego ukazuje na najvelki, strašni dan, a to je sudnji dan, kada ljudi budu vraćeni Allah u Đelešanu, šta će se toga dana dešavati. Pri nego što nastupi, ukazao je, znači, kroz Quran i Hadise poslanika sa Allah i na male i velike preznake sudnjeg dana. Zatim proživljenje, opisano proživljenje kako će se desati. Vse u Kur'anu, nakon proživljenja, obračuna. Nakon obračuna kazna ili nagrada, dženneti, džehenne, vječna kuća propasti, vječna kuća uživanja. U vječnoj kući uživanja Allah je tako precizno pojasne što očekuje pravi iskljene vjernike. Za kuću stradanja i nesretnika isto tako pojasne što ih svoje očekuje. Vse ćemo naći to u Kur'anu. Naći ćemo opis našeg uzvišenog gospodara Allaha Tebarek i te Vajtraku. Što mi je jedno od najvećih zadovoljstva na dunjaju koje možemo doživjeti i osjetiti, da upoznamo Allaha Tebh, rekao kako se je opisao, čime se je opisao, kakve su njegove osobine, kakva su njegova lijepa imena, i šta svata spoznaja zahtjeva i traži, traži od nas. <kuh> Allah Jilashanu kaže u Kur'anu Ma farotna fil kitabi min šehi I mi u ovoj knjizi ništa nismo izostali, sve smo pojasni. A što to gledam ti kaže Zatim kajathumme ila rabihim juhšaruni Zatim ćete svi biti vraćeni prije svog gospodara Bićete sakupljeni svićete biti sakupljeni i proživljeni prije gospodarom ti istim gospodarom koji vam je objavio ovu plemenitu knjigu koja je jasna i očita u njoj vam sve ukazao, sve pojasnio i znajte nakon svega toga da ćete pred njim stajati Bićete proživljeni Bićete bitani što ste radili kako ste se vladali, da li ste bili se odazvali vjerovijesnik u Muhammedu alaihissalatu wassalam i salatu, wasalam, ste ga, znači, ostavili glavu, okrenuli ili ste bili od oni koji su kazali vjerujemo svojim jezicima, srca su ostala u zavrudi i na stramputici. Zatim, mala Želšanu kaže وَقُلَّ شَئِمْ فَسَلْنَاهُ تَفْسِيلًا i sve smo tako u tančine potanko pojasno. Za Kur'an govori. Znači, koliko je ta knjiga mu bi jasna i očita govorao i kuranski Da je sve pojašeno. U njoj, s druge strane, znači u je Allah Đalešanuhu pojasnio, pojasnio što traži od čovječanstva. <kuh> Zatim sljedeći plod spoznanog velikog imena jeste da Allah Đalešanuhu prijeti svakom onom ko bude prikrivao ovu jasnu i očitu istinu. Ovu znači ispoznaju, a to je da je Kur'an el-mubi'in, znači jasna i očita istina. Prijeti svakom onome koji bude po stranu ostavlja, prijeti svakom onome koji bude upitan, da odgovori, on prikrije to znanje. Znači, da znaš nešto, a da prikrivaš i sakrivaš, ne želiš da pojasniš, nekada čovjek može da prikriva znanje, jer se boji da dotična osoba ne bude bolja od njega. To se nekada dešava. Prikriva znanje, da, zamislite to sam vam. Znači, znanje koje Allah traži i zahtje se širi, da se prenosi da se priča, vazi. Gdje god možeš, u svakom trenutku, on ga prikriva i sakriva iz ljubomore. Zavisti, znači, ne želi da budeš bolji od njega. Međutim, ovdje ima i ona stvar da ljudi prikrivaju i sakrivaju ovo znanje što ne želi da se to znanje znači širi, proširuje kod ljudi. I zato njima jako, jako opasno, jako opasno da onaj se toga pridržava i da po tom uh, radi. Allah je lišanohu kaže u Kur'anu inna yaktumuna ma enzalna minal bayjinati valhuda min ba'di ma bayjannahu linnasi fil kitab. Ulaike yal'anuhumullahu wa yal'anuhumullainuun. Ko riči je vojla je najstrašniji prijetnikoj Malaađa vešanu prijeti u Kur'an. Kažeo prevod značenja: Oni koji budu ta ili prikrivali jasne dokaze. Pogledajte kako je ovdje opisano: Anzala minal bayyinati vel huda. Ono što su spustili, ono što smo dobiali, od jasnih dokaza i upute. Ko to bude iskrivao, prikrival, Allah džalal kaže, i taj pravi put koji je pojašnjen poslije toga ili nakon toga što smo mi taj pravi put pojasnili ljudima, učinili ga jasnim, pa ga on krije i prikriva. Kaže u la ike, jel takve će Allah prokleti. Takve Allah prokleo. Ne samo Allah, a dolgo je da Allah prokone. <clears throat> Nego kaže nakon toga va jel anuhumullahu i proklet takve svi oni koji imaju pravo na proklinjanje. Vi znate da je došao u sunnetu poslanika sa Allahu a njih i sallame za zaučenog svedovi i stikvar čini. I riba u vodi, i ptica u zraku, sve. Allah je prvi. Pogledaj vrijednosti za zaučenog. A ovdje, ko prikrije znanje, ima proklijestvo Allaha i svih, oni koji proklinju. Vrijednost znanja, a s druge strane isto opasnost prekrivanja i sakrivanja zanja. Zato je Leire u hadisu koji je, znači vjerovodostajan, kaže da nije ovo Kur'anskog ajeta, ka ništa vam ne bi govorio. Ništa ne bi ovo govorio, Buhari je biljež i predaju. Znači da nije ovo Kur'anskog ajeta, ništa ne prenose, ništa ne bi govorio. Koliko je, znači, shvatio opasnost i u ovu veliku prijetnju koju mala će prijeti znači da prikrivaš ove jasne dokaze, očite dokaze koji su došle da Allah-u Tebarek eva da prikrivaš sunet poslanika ali sallatu wasalam sa kojim je došao poslanik alaihi sallatu wasalam imaš prijetnju koja je Allah-u Jalešanu prijeti. Zato kaže Allah-u poslanik s.a.w. koji isto tako prenose epu hurere a šeheh albanis ala hadis kaže da je vjerodostan i ako ga bilježi ima Mahmed Nebu Dawud Tirmiz ibn Lađe. Kaže ko bude upitan o nekom znanju, Mensur anelmin fakat tamehu ko bude upitan o znanju i zatim to znanje prikrije ne želi da ga iskaže prikaže kaže na sudnjem danu će imati uzdu od vatre zavisno kako će biti znači na sudnjem danu osoba poniženog strane Allah te barek vetale ode mensur bude upitan nešto o znanju ne sve što inače pričaš nego nešto pa ti to prikriješ nešto imaš ovu prijetnju Zato, ovo je prijetak kad prikrivaš, s druge strane postavlja Đerošanu će nagradati velikom nagradom svakog ono koji prenosi. Jer poslanik sallallahu alijekiju -Ih, sallame kaže beli li gu ani volav ajet, dostavi tudi me makar jedan ajet. Velika je tvoja nagrada. Neka dostavi prisutni, znači odsutnom I to, znači, ko bude sebev uput, jedan od čovjek koji ima nagradu čitavog dunjalka, svu vrijednost dunjaruka, dunjalka ono što je na njemu. To su došle velike. Ima nagrad u drugom hadisu poslanika sve što bude ovo činio, imat će nagrad da se neće umanjiti od onoga koji bude to činio. Znači, sve su to narade koje će čovjek imat. A zašto onda da uskraćuješ? Zašto onda da prikrivaš? Ali znači, ima takvi ljudi koji su bolesni, koji se prikazuju u da su vjernici, u odarama islama, znanja i svega toga, a u stvari žele islamu i njegovim stredbenicima zlo zato prikrivaju istinu i sakrivaju istinu. I neka svi znaju da ova prijednja, sve njih obuhva tam sa kojom je, znači došao u poslanih sallahu alihi i srednjeno strane gospodara Tebareke ota'ala. Sljedeći plod jeste da postoje ljudi i skupine koji su slijepi pored svih ovih jasnih dokaza. Pored jasnog Kur'ana koji je mobiln, pored jasnog gospodara koji je mubin, sve živo što upući ukazin na njega, pored poslanika s.a.v.a. koji je bin, čiji je govor mubin, ja sam precizan, ljudi postaju znači postoje koji su slijepi, i ne samo su slijepi, nego traže nešto više od toga, traže neka druga čuda. Danas koliko smo mi svjedoci u našim familijima, društvima, u komšiliku, školi, gdje gdje se nađemo, koliko ljudi traže neka veća čuda od oga što već postoji, da bi povjerovali. I to nije čudno. Mušici meke su tražili od poslanika sallahu njih vasallam, od priješnjih poslanika su tražili, isto tako njihov narod od njih je tražio nešto što je čudo, nešto veće od toga. Šta su tražili, e, znači kod Musa'a i sallatu vasallam. Da vidi Allaha Čelešanu, kod Isa'a šta su tražili da ispusti? Šta su kod posanika sallallahu alejhi ve sellem od čuda tražili? Allah dž. mu kaže pa kaže: "وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تأتينا آية". Mušicki govori posaniku kaže Allah dž. mu kaže pa ka oni koji ne znaju govori kada bi gospodar s nama razgovarao. Zavisno razgovara gospodar s nama. A u presretni ovdje pojašnjavaju kao sjećite da gospodar sam razgovarao koga će odabrati među njima za poslanika što je Muhammedov. Kao trebao se posavjetovati s nama. Zamislite to. Ili kad je našao je jasan, kaže, "Ja sam ayet, čudo, jasan sam znak." To stražuje znači od gospodara te bareke vetana. Pa kaže Allahu, "Šanu ke zalika qale alladina min qablihi misl qaulihim." Al kaže, to su riječi koje su oni izgovorili slične onim riječima koje su kazali oni prije njih, prije vas koji su priješi znači prije vas i narodci, isto isto kazali virovjesnicima, prije. Tešadahat kulubuhom. Njihova srca su slična. Znači, tako su blizu svog govora, svog ponašanja, negiranja, svega toga, znači, sa čim su došli poslanici prije i sa čim je došao poslanik Mohamed, a. Kad bi jenal ajadili, kao mi jukinun. mi smo jasni učinili naše ajete, jasno smo, po naj, jasno smo i pojasnili za one koji hoće da vjeruju. Koji hoće da vjeruju, ali su jasni. Božda vjeruješ? Vjeruj broći, ne živjeruješ, salam alaikum, razvijem. Znači tako su jasni, ne trvaju ta druga čuda koja traže ljudi. Ajeti Kur'an sa kojim je došao poslanik je jasan i precizan. Za koho će vjerovati? Bjaš... Znači, Naći sad ovo, je, znači lekcija meni tebi svima. Ne možeš izmišljati neku toplu vodu da bi nekoga pridobio kada je Kur'an jasna uputa. Naći moraš šat po Kur'anu, moraš da poslanicu poslanika pozivati kako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pozivao, kako on pojašnjavao, kako im je znači ukazivao na gospodara te bareke A ne to sve po strani, ostali ti smišaš menhec. Put, način, nijema menedža, nijema puta koji vodi Allah u osim put koji je zacipao poslanik sallallahu alihi wa sallam. Ko će uspje, ko će da se sačuva vječnoj kući, dođe do uspjeha, do daru sallam, mora ići s topama poslanika, stopu po stopu sallallahu alihi wa sallam. Drugog puta znači nema. Zatim, zadnji pot koji ćemo navesti, jeste, Habibi, da trebaš da budeš jasan, precizan, Kada dostaljaš ovu istinu, riječit, s druge strane, da tvoja spoljašnost bude jasna, da ste ti u istinu sedbenik poslanika, sallallahu alihi wa sallam. Što znači, tvoja spoljašnost i tvoja nutrina trebaju da potvrđuju i da budu dokaz da svakog onoga koji te vidi koji te pogleda kaže ovo je sedbenik poslanika, sallallahu alihi wa sallam, Tvoji postupci, tvoja djela, sve što činiš da bude u skladu poslanika. Kad neko sa strane gleda, da je to očito i jasno, to dokaz jasno da si sjedvenik poslanika. Ti nisi kao ljud. ljudi. Ni ti možeš biti kao ostali ljudi, ti nisi više džahil. Ti nisi neznalica. Ti si od danas vjernik. A koji je to vjernik? Kakav je taj vjernik sa kojim jelaš zadovoljen? koje su osobine koje ga krase, koje osobine ne treba da imati pri sebi, toga se kloniš, a ove uzimaš. Znači, kada te ljudi vide, kada te pogledaju, kada te slušaju, kada imaš bilo kakav odnos ima e, međusobne, znači, ili kupoprodajne, da oni osjeti habibiju u svakom tom trenutku, da si ti sljepenih poslanika sa ovako od njih veselem, da odudravaš od drugi, A posebno, znači, se ističe ovdje, kada pozivaš druge i kada pojašavaš drugim, Da znaš šta pričaš. Da znaš čemu pozivaš i da znaš kako pozivaš. Davaj beyjan, nači pojašnjenje, da pojasniš da u stvari pokušaš da omiliš u istinu srca ljudi. Allah džoshano kaže nato pa kaže: "Ar-Rahman 'allama'l-Qur'an, khalaqal allama sobina. Ar-Rahman mi koji Alme al-Kur'an, podučava Kur'anu i ne samo to khalaqa al-insan, ljude stvara. Aš kada stvarite ljude, što čini kaže alme al-bayani. Njih uči izgovaranju. Podučava i kako će izgovarati, kako će drugima prenositi, kako će to izgovarati. Hasan oli gori za ovaj Kur'an skajet, znači da je Allah zašao njima učirio, pojasnio, omogućio kako će učiti izgovarati Kur'an, kako će izgovarati harfove. Iskhodište harfa dolazi od nečega, sa harfovi sa kodakle izlazi, kako znači na koji način izlazi. To je Allah ženaša. Međutim, ovo ovaj je Bejan. Isto tako znači da Allah podučava ljude, nadahnete ljude kako će drugima tu istinu prenositi. Allah je stvoritelj nas, tako da je ovaj Bejan koji imamo dolazi od njega, pa svojim trudom čovjek treba se trudi da se usavrši, usavrši u tome. U Buharinom Buharnoje zbirci, to šao je hadis u kojem stoji da su dva čovjeka došla pred poslanika je bila masa znači ashaba poslanika sallallahu alihi vselem pa se kaže njih dvojca obratila da su se ljudi zadivili kako su oni znači super govorici bili. Nakon toga što su oni zadivili do njihovom govoru i načinu kako su oni to onaj, iskazali poslanik sallallahu ve vselem je kazao inne minel bejjani la sihr zaista u pojašnjenju, objašnjenju, dostavljanju nekog govora postoji sihr. Sihr. Znate, vidjel, znači čovjek kada barata sihrom, danas, znalaz sad čuva toga, iskrivljuje istinu, jel? Dolazi sa nečim što ne poslalo, ti vidiš da to tu, tu. Tako od opčara tvoje oči, oduzme tvoj pravi vid, koprenut stavi, da ti vidiš nešto što ne postoji. Tako da čovjek može biti dobar govornik. I da ukaže, znači, zabudu istino, ali isto tako nekada čovjek može biti tako nadahnut i dobar govornik, da svojim kazivanjem i svojom pričom omili istinu mnogim ljudima, bude sebe upute. Tako da ovdje ima učenjaka koji smatraju da ovaj bejan koji je Sihra, da je pokuđen, da nije u rijedu, a većina smatra znači da je u rijedu, da je to ono pohvalno što čovjek treba imati kod sebe najdobar riječ, dobar govornik. Zašto Homer Ibn Abdu'l Aziz kada došao u jedne prilike čovjek imao je potrebu kod njega, bilo je halifa. I kada tako je riječito pojasnijam svoju potrebu, da je na kraju rekao Homer, digao ruke, kaže zaista i kaže ovo sihrul halal. Da <laughs> dozovi sihr. Znači tako došlo, kad imaš, da znam li si imaš potrebu, ali ne potrebu. Ko će ti dati, ali neće dajte A kada znaš, onda je to. Znači, pogledajte, znači, to je jedan kodova spoznaje, da čovjek zna kako će pričati, kako će pozivati, šta će kazivati, da zna kome je sobračan i šta je ta skupina, ta je pojedinac, ta grupa potrebna. I molim Allah, Ađerušana nas počasti i da nas učini iskreni pravi sjedbenika ove istine. Nosioca, znači ove istine na ovim prostorima. Da nas poživi na istini, da nas usvrti na istini izara susje Đoni koji će biti sebe da omile ovu istinu mnogi znači ljudi Subhanaka Allahumma hamdika